Розділ сорок перший. «Не роби цього», – тихо сказала Вардані. Я закінчив наводити ніж очка на центр простору у брамі і повернувся до неї. Грав поле тихо заборчало. «Таню, ми бачили, як ця штука стоїть перед зброєю, що...» Я спробував підібрати доречні слова, що її, наприклад, не розумію я. Ти справді вважаєш, що їй можна якось пошкодити, трішки полоскотавши тактичною ядерною бомбою? «Я не про це. Я про тебе. Подивись на себе». Я опустив погляд на кнопки вогневого пульта. Мене вистачить ще на пару днів. Ага, в лікарняному ліжку. Ти справді вважаєш, що у своєму нинішньому стані матимеш шанси в бою з карерою? Зараз тебе тримає на ногах тільки цей костюм. Мечня, ти забуваєш про театрамет. А тож, як я зрозуміла в летальній дозі, як довго ти ще зможеш протриматися? Досить довго. Я поглянув на пляж, уникаючи її погляду. Якого милого вон там чухається? Кувачу. Вона зачекала, поки я не глянув на неї. Спробуй ядерну бомбу. І все. Я зачиню браму. «Таню, чому ти не вистрілила в мене зі Станера?» «Тиша». «Таню!» «Гаразд!» – енергійно промовила вона. «Простри своє сране життя там, мені по цим балах». «Я тебе не про це питав». «Я...» – вона опустила погляд. «Я запанікувала». «Свестиш, Таню. За останні пару місяців я бачив, як ти робила безліч речей, але ніколи не бачив, щоб ти панікувала». Сумніваюся, що ти знаєш, що це слово означає. Отакої. Думаєш, ти аж так добре мене знаєш? Та вже непогано. Вона пирхнула. Сранні вояки. Покажіть мені вояка, і я покажу вам хворого на голову романтика. Ти нічого про мене не знаєш, ковачу. Ти зі мною трахався та й то в віртуалі. Думаєш, це надає тобі глибокі знання? Думаєш, це дає тобі право когось засуджувати? Когось це таких людей, як Шнайдер. Я знизав плечима. Таню він би всіх нас продав кареві. Ти ж знаєш. Він би висидів усе, що робили з Суджияді, і нічого не вдіяв. «О, ти пишаєшся собою, так?» Вона показала рукою на кратер на місці загибелі Суджияді. яскраво червоний розсип трупів і потік крові, що тягнувся до нас. «Думаєш, ти тут чогось добився?» «А ти хотіла, щоб я загинув? Хотіла помсти за Шнайдера?» «Ні, це не проблема, Таню». «Я ще раз не плечима. Я не можу збагнути одного. Чому я не загинув? Не хочеш, бува, щось сказати з цього приводу?» Ну, як наша штатна експертка з Марсіян. Не знаю, я, я запанікувала, як я їй сказала. Я підняла станер, щойно ти його зронив і вивела із ладу себе. Так, знаю, Карера сказав, що ти перебувала в неї рошоці. І він просто хотів знати, чому його не було в мене. А ще, чому я так швидко прокинувся. Можливо, сказала вона, не дивлячись на мене. В тобі немає того, що є в усіх нас. Здоровковачем. Ми обоє знову поглянули на пляж. Кова чудовище я знайшла. Це підповзла на іншому жучку вонксават. Перед нею ж самотня постать. Я примружився і наблизив зображення. Бляха муха ж не віриться. Хто це? Я тихенько сухо гигикнув. Живучий ти, поглянь. Вигляд у Ламонта був похмурий, але не став помітно гіршим від нашої останньої зустрічі. Його лахміття були заляпані кров'ю, але вона йому, вочевидь, не належала. Очі його сильно примружились, а тремтіння на наче вщухло. Він упізнав мене, і його обличчя засвітилося. Він рвонув уперед, а тоді зупинився і звернувся на жучка, що гнав його пляжем. Вонксават різко сказав йому щось, і він знову пішов, а тоді зупинився за пару метрів від мене, якось дивно переминаючись із ноги на ногу. Я знав. прокликотів він. Знав, що ти це зробиш. У мене на тебе було досьє. Я знав, що ти це зробиш. Я тебе чув, чув тебе, але не сказав. Знайшла його у під підпіллі з броєрні, – пояснила Вонксават, зупинила жучка і злізла. Вибачте, лякати його і виганяти звідти довелося довго. Чув тебе, бачив тебе. заговорив Ламон до себе, несамовито потираючи собі карк. У мене на тебе досьє. Ко, -ко, Ко ковачу. Я знав, що ти це зробиш. Та невже, похмуро сказав я. Чув тебе, бачив тебе, але не сказав. Так, що ж, це ти сплухував. Добрий політичний офіцер завжди повідомляє про свої підозри вищих за званням. Цього вимагають директиви. Я підняв інтерфейсний пістолет із пульта жучка і вистрілив ламонтові у груди. Постріл був капливий і прошив його надто високо, щоб убити одразу. Куля вибухнула в піску за п'ять метрів позаду нього. Він гепнувся на землю, зі вхідного отвору рани полилася кров, а тоді він знайшов десь сили, щоб стати на коліна. Сміхнувся мені на весь рот. «Я знав, що ти це зробиш!» – прохрипів він і поволі схилився на бік. Кров із нього стікала в пісок. «Ти взяла, імпелер?» – запитав я вонксават. Я наказав Вартані та Монксавад зачекати за найближчою кручею, поки я кидатиму бомбу. Вони не були захищені, а мені не хотілося гайнувати час, який вони б витратили на обливання полісплавом. І навіть на відстані, навіть у крижаному вакуумі по інший бік брами, ядерні снаряди з жучка випустять у наш бік удосталь жорсткого випромінювання, щоб зварити незахищену людину живцем. Звісно, попередній досвід вказував на те, що брама відреагує на близькість небезпечного випромінювання Приблизно так само, як відреагувала на близькість нанобів. Не пропустить його. Але в таких речах можна помилятися. Та й все одно неможливо було сказати, яку дозу марсіани вважали би припустимою. Тоді чому ти тут розсівся, тако? Костюм усе поглинив. Але було в цьому й дещо інше. Сидячи вверхи на жучку, сонце сонцеструмом на стегнах із інтерфейсним пістолетом у кобурі на паску та повернувшись обличчям до бульбашки зоряного неба, що її брама внесла переді мною у світ, я відчував, як починає вступати в дію тривала щемлива інерція цілеспрямованості. Це був фаталізм, який ховався за тетраметом, упевненість у тому, що більше вже майже нічого зробити не можна, і доведеться змиритися з будь-яким результатом, що чекає там, на холоді. Це ти, певно, просто вмираєш таку. Рано чи пізно це тебе неодмінно доконає. Навіть із метом на клітинному рівні, будь-який чохол. А може ти просто боїшся поринути туди, та знову опинитися на міфці Ді, Може, просто працюватимемо далі? Гаубичний снаряд вилетів із панцера Жучка так повільно, що його можна було розгледіти, З легким чавканням проникнув у простір усередині брами і поступово зник серед зір. Кілька секунд потому краєвид побілів від вибуху. Мілицьовий щиток автоматично потемнів. Я зачекав, сидячи на Жучку, поки світло не змерхло. Якщо щось, крім видимого випромінювання, і пробилося назад, то система сигналізації про забруднення в шоломі костюма вирішила, що про це не варто й згадувати. Приємну матерацію, Геш. Щоправда, тепер це все одно не має великого значення. Я підняв лицевий щуток і свиснув, і закручив вилетів другий жучок, і залишив коротеньку морозну в піску. Вонксават посадила його з невимушеною бездоганністю на одній лінії з моїм. Позаду неї до болю повільно злізла вардані. Таню, ти сказала, дві години. Вона мене проігнорувала. Вона мовчала, відколи я застрелив Ламонта. «Що ж, я ще раз перевірив захисний трос Сонци Починай те, що тобі треба зробити зараз». «А якщо ти не встигнеш повернутися?» – заперечила вонксават. Я всміхнувся. «Не дуркуй. Якщо я не зможу порішити кар'єру і повернутися сюди за дві години, то я не повернуся взагалі. Ти це знаєш». Тоді опустив лицевий щиток і завів жучка. Пролетів крізь браму. «Диви, легко все одно що падати». На борту запанувала невагомість, і мене мало не снудило. Бо після почалося запаморочення. Знов поїхали бляхамуха. Карера не зволікав. Десь наді мною запрацював двигун, а на моєму лицьовому щитку з'явилася крихітна рожева плямка. Рефлекси посланця помітили це одразу, і я вручну розвернув жучка, щоб зустріти атаку. Заблимали системи озброєння. З пускових капсул вилетіла парочка дронів-перехоплювачів. Вони зробили петлю, щоб уникнути засобів безпосер оборони снаряда, що наближався, а тоді промайнули моїм полем зору з протилежних напрямків і здетонували. Мені здалося, що один з них почав був відхилятися від курсу, повівшись на обманку, але тут вони вибухнули. Спалахнуло тихе біле світло, і лицевий щиток затулив мені огляд. На той час я вже був надто заклопотаний, щоб на щось дивитися. Я відштовхнувся ногами від корпусу жучка, притлумивши раптовий напад жаху. Коли я відірвався від його твердої маси і полетів угору гору, темряву. Моя лівиця спробувала вчепитися в ручку керування імпелера. Я зупинив її. Рано. Піді мною вниз полетів жучок із невимкненим двигуном. Я викинув з голови думки про нескінченну порожнечу, в якій почав дрейфувати, натомість зосередився на розпличастому відчутті маси корабля над собою. У вбогому світлі зір полісплавовий бойовий костюм і імпелерна установка в мене на спині мали бути практично невидимими. Завдяки відсутності тяги в імпелерів помітити щось могли, хіба що найчутливіші з установок виявлення маси, а я був готовий побитися об заклад, що в карери таких під рукою не було. Поки імпелери лишалися вимкненими, єдиною видимою цілю там був двигун жучка. Я витягнувся у невагомі тиші, потягнув до себе сонце струм на тросі прив'язі та сховав руків'я на плечі. Вдихнув і видихнув. Постарався не надто зациклюватися, на наступному ході карери. Ну ж без засранцю. Ага, ага, ти очікуєш таку. Ми навчили тебе не очікувати нічого. Так ти будеш готовий до всього. Дякую, Вірджині. Маючи належне обладнання, вакуумний командус не мусить робити більшу частину цієї хріні. У шоломні каркаси бойового костюма постачає дані ціла низка систем виявлення, координована суворим маленьким персональним бойовим комп'ютером, який не хибує на пасивне зачудування, до якого схильні люди у твердому космосі. З цим треба змиритися. Тут, як це зазвичай і буває, тепер під час бойових дій більшу частину роботи виконує машина. Я не мав часу на те, щоб знайти та встановити бойову техніку клину, але я був відносно певен у тому, що Карара теж не мав на це часу. Отже, в нього залишалося озброєння з кодами клину, яке покинула на борту корабля команда «Ломанако» та ще, може, власний «Сонцеструм». А для команди з клину просто ненормально лишати озброєння на виднуті без нагляду. Його мало бути небагато. Сподівайся. Все решта зводилося до двобою, примітивного, як у часи таких героїв робіти, як Армстронг і Гагарін. І це, казав мені тетраметовий кайф, мало зіграти мені на користь. Я дозволив чуттям посланця пересилити тривожність і пульсацію тетрамету та перестав чекати на якісь подальші події. Ось, рожевий спалах на затебненому краю височезного корпусу. Я крутнувся так плавно, як тільки дозволяв мові костюм. Зупинився біля точки запуску і ввів імпелери в режим наднавантаження. Десь піді мною розгорнулося біле світло, що залило нижню половину мого поля зору, то насілися на жучка снаряд карери. Я вимкнув імпелери, тихо стрибнув угору до корабля. І відчув, як під лицевим щітком на моєму обличчі, з'являється вдоволена гримаса. Слід від імпелера мав загубитися у хвилі від вибуху жучка, і тепер у Карери знову жодних зачіпок. Можливо, він і чекає на щось таке але він мене не бачить а коли таки зможе побачити на корпусі пробудилося полум'я сонцеструма розсіяний промінь я на мить зіщулився в костюмі а тоді знову всміхнувся, бо побачив що карера мазав, стріляв надто далеко у просторі між місцем загибелі жучка і тим місцем де я перебував насправді я міцніше вчепився пальцями в сонцеструм рану пра ще один постріл із сонцеструма нітрохи не ближче. промінь на моїх очах спалахнув і помер спалахнув і помер а я тим часом наводив зброю для наступного свого пострілу. Тепер відстань мала бути менша за кілометр, ще кілька секунд, і промінь у режимі мінімального розсіяння з легкістю проштрихне полісплав, у якому сховався карера, а також будь-яку органіку на своєму шляху. Якщо мені пощастить, йому пострілом відірве голову чи проб'є серце, або легені. За меншого талану будуть ушкодження, з якими йому доведеться щось робити, а поки він цим займатиметься, я підберуся ближче. Думаючи про це, я відчув, як шкіряться мої зуби. Космос довкола мене вибухнув світлом. На одну мить, таку коротко, що помітити її можна було лише на швидкості постанця, мені здалося, що команда корабля повернулася, обурившись ядерним вибухом так близькою до своєї поховальної баржі та неприємною, хоч і нешкідливою перестрілкою опісля. Сигнальна ракета. Довбограю. Він тебе підсвітив. Я ввімкнув імпелери і метнувся в бік. З бастіону на корпусі за мною погнався вогонь сеструма. Я крутнувся, спромігшись рятуватися від зустрічного вогню. Невдовзі промінь таки згас. Я кинув сюди до даху, сховавшись від Каререної позиції за якоюсь архітектурною деталью корпусу, а тоді перевів імпелерний двигун у задній хід і загальмував, перейшовши в повільний дрейф. У моїх скронях загупала кров. Я в нього влучив. Наближившись до корпусу, я був змушений розвернутися довкола. Чужинські декоративні деталі судна вгорі раптом обернулися на поверхню планетоїда, а я завис головою донизу за 5 метрів над нею. За 100 метрів від мене впевнено горіла сигнальна ракета, кидаючи викрилені тіні за архітектурну деталь корпусу, позаду якої я завис. Поверхні довкола мене були посічені дивними оздобами, завитками та подряпаними, схожими на незугарні позначки на барельєфі – гліфі в колосальному масштабі. Я в нього «Гарно ухилився, ковачу, Промовив мені у вухо карерин голос так, наче карера сидів у шоломі біля мене. Непогано, як на неплавця. Я поглянув на дисплей перед собою. Радіозв'язок у костюмі був налаштований тільки на прийом. Я тиснув дещо з боку середині шолома і спалахнув символ передачі. Обережно напруживши тіло, я перейшов у паралельне до корпусу положення, а тим часом хай він балакає. «Хто тобі сказав, що я не «О, так я забув». Ну і фіаско з Риндалом. Але парочка таких вилазок аж ніяк не робить тебе ветераном вакуумних сил. Він удавав фамільярну веселість, але за нею все одно відчувалася відверто потворна лють. І це пояснює, чому мені буде дуже легко тебе вбити. Саме це я і збираюся зробити, Ковачу. Я розтрощу тобі лицевий щиток і буду дивитися, як википає твоя пика. Тоді вперед, берися за діло. Я оглянув застиглі бульбашки корпусу перед собою, шукаючи зручного місця, для снайперського пострілу. Бо я не збираюся сидіти тут довго. Повернуся лише заради краєвиду, ага? Ти забув десь біля стикувального модуля миле твоєму серцю голопорно. Просто затримую тебе, поки Вардані зачиняє браму, ти все. Коротка пауза, впродовж якої я чув його дихання. Я підібрав трос сонцеструма, так що той підплив до моєї правої руки, а тоді торкнувся кнопок балансування на ручці імпелера і ризикнув, випустивши півсекундний імпульс. Смикнулося ремені, і різко вімкнені мотори в мене на спині обережно підняли мене та понесли вперед. Що таке, Айзеку, образився. Він гортанно буркнув. Ковачу, ти кавалок гімна. Продав своїх товаришів як марочосник, бо вбивав їх заради грошей. Я гадав, що це ми й маємо робити, Айзеку, вбивати заради грошей. Не лізь до мене зі своїми сраними квелізмами, ковачу. Там загинула сотня бійців клину, і всіх розірвало на шматки. На твоїх руках кров тоніло Монако. І коок, Ї! Це ти вбився. Вони були вояками. Коли я почув ці імена, у мене в горлі та очах ледве -лед защіпало, притлумиться. Вони якось легко різали людей, як на вояків. Пішов нахрен ковачу. Байдуже. Я потягнувся до вигину корпусу, що наближався до мене, до того місця, де на боці основної конструкції стирчала за округленим шпилем маленька бульбашка. Решта мого тіла за витягнутими руками перейшла в позу різкої зупинки. Подумавши раптом про те, що до корпусу може бути причеплена якась контактна міна, я на мить запанікував. Та ну, це передбачити неможливо. А тоді мої руки в рукавичках опустилися на вигнуту поверхню, і я перестав рухатися. Мене у плече злегка тиснув сонце струм. Я ризикнув і швидко глянув у оточений крилами, як у Мартина, простір, де перетиналися дві бульбашки. Відсахнувся. Пам'ять посланця створила для мене картинку та звірила її зі спогадами. Це був стикувальний модуль, що лежав посередині на дні тієї ж 300-метрової вм'ятини та був оточений пухерчастими горбочками. Обриси останніх були спотворені іншими меншими пухерцями, що безладно здіймалися з їхніх боків. У загону Ломонако, певно, був локаторний маячок, бо інакше Карера точно не міг би так швидко знайти це місце на корпусі завширшки майже 30 кілометрів і завдовжки 60. Я знову поглянув на дисплей приймача костюма, але там відображався лише один канал, той, з якого було чути хрипкувате дихання карери. Воно й не дивно. Він мав заглушити передачу, щойно зупинившись. Нащо йому телефонувати комусь, де в нього засідка. Туди ти в біса є, Айзеку. Я щую твоє дихання. Мені просто треба тебе побачити, щоб це припинити. Я обережно перейшов назад у оглядову позицію і заходився поградусно вивчати кулястий пейзаж під собою. Мені було досить одного необережного руху, лише одного. У виконанні Айзека Карере, відзначеного нагородами командира вакуумних сил, уцілілого в п'яти сотнях боїв у вакуумі та переможця більшості з них. Необережного руху. Звичайно, так він зараз буде. Знаєш, ковачу, я тут думаю. Його голос і знову став спокійним. Він знову опанував свій гнів. Зважаючи на обставини, це аж ніяк не було мені потрібно. Які умови тобі запропонував Гент? Оглядай, шукай. Хай він балакає. Більше, ніж платиш мені ти, Айзеку. На мою думку, ти забуваєш про наше чудове медичне забезпечення. Ні. Просто намагаюся зробити так, щоб більше його не потребувати. Оглядай, шукай. Невже битися за клин було так кепсько? Тобі постійно було гарантовано перечохлення, а реальна смерть для людини з твоєю підготовкою малоймовірна. Тут, Айзеку, троє членів моєї команди були б змушені з тобою не погодитися. Ну, якби вони, блін, не були вже по справжньому мертві. Трохи вагання. Твоєї команди. я скривився. Дзяна дзяпіна. Обернув на суп ультравібраційний зал. На ноби вбили Гансена так руше. «Твоєї й кома? я бляха розчув твої слова з першого разу. Ну і вибач, мені просто цікаво. Підготовка бляха муха тут ні до чого, і ти це знаєш. Можеш піти продати цю срану пісню Лапіне. Машини талант. Ось що вбиває, чи залишає в живих на санкції 4. Оглядай, шукай, знайди того гівнюка і заспокойся. На санкції 4 та в будь-якому іншому конфлікті, тихо сказав Каррера. «Вже хто-хто, а ти маєш це знати. Така природа цієї гри. Якщо ти не хотів грати, то нема в оцілісти. Клин не призовна армія». «Айзеку, на цю війну, блін, призвали всю планету. Вибору вже немає ні в кого. Якщо вже брати участь, то можна і взяти за великі стволи. Якщо тобі цікаво, це квелізм». Він гмикнув. «Як на мене схоже на здоровий глузд. Невже та сучка ніколи не казала нічого оригінального?» «Ось, мої змучені метом нерви аж підскочили. Ось, тут». Тонкий край якогось творіння людської техніки, чіткий, незграбний образ, освітлений сигнальною ракетою, серед вигинів біля підніжжя скупчення Бульбашок, один бік рами імпелерної установки. А я, як слід, взявся за сонце струм і навів на ціль. Поспішати з відповіддю не став. Вона не була філософом Азіку, вона була бійчиною. Терористкою вона була. Це термінологічні тонкощі. Я натиснув на спуск сонцеструма. Вігнутою ареною промайнув вогонь, який розбризкався торкнувшись з образу. Біля корпусу щось явно вибухнуло, розлетівшись на шматки. Я відчув, як кутики мого рота піднімаються в усмішці. Дихання. Це було єдине, що мене насторожило. Ледь чутний шохітливий шепіт дихання у приймачі костюма. Притлумений звук натуги. Бля. Щось невидиме розбилося і спалахнуло світлом у мене над головою. Щось таке ж невидиме відскочило від мого лицевого щитка, залишивши крихітний блискучий клинець, там, де розбилося скло. Ще щось почало ледь відчутно бити мене по костюму. Граната. Підкорившись чуттю, я вже крутнуся вправо. А згодом зрозумів чому. Саме так, обігнувши частину корпусу, що оточувала стикувальний модуль, можна було найшвидше пройти від каререної позиції до моєї. Всього третина окружності кола. І карера вже потихеньку обігнув її, розмовляючи зі мною. Він уривчасто пересувався від зачіпки до опори, долаючи окружність без імпелерів, які обманули мене, і в будь-якому разі вказали б на його рух. Діючи, він приховував хвилювання в голосі за допомогою гніву або затамував подих. А коли вирішив, що опинився досить близько, завмер на місці, чекаючи, коли я викажу себе сонцеструмом. А тоді, скориставшись багаторічним досвідом вакуумних боїв, підбив мене єдиною зброєю, яку неможливо почути. Найсправді блискучою. Він пішов на мене з витягнутими руками, долаючи 50 метрів між нами, наче летючий семетр на пляжі. З його правої руки, як неважко було здогадатися, виріс сонце струн, а з лівої – дрібнокаліберний філіпс. Хоча виявити її було неможливо, я знав, що між нами вже летить друга електромагнітно прискорена граната. Я ввімкнув імпелери і зробив сальто назад. Корпус зник з мого поля зору, а тоді повернувся до нього згори, коли я крутнувся геть. Граната, яку коли я перекинувся відбило струменями з двигунів імпелера, вибухнула і всіяла все довкола осколками. Я відчув, як її уламки пролетіли крізь одну мою ногу, відчув раптове заніміння, а потім біль, що прорізав мою плоть, наче біоволокна. В костюмі впав тиск, і в мене боляче ляснуло у вухах. Ще в десятку місць полісплав втягнувся всередину, але вистояв. Я перескочив скупчення бульбашок, розпластавшись у світлі сигнальної ракети. Довкола мене крутилися корпуси і опори. Коли в пошкоджених місцях застигнув полісплав, біль у моїх вухах ущух. Шукати кареру було ніколи. Я поставив тягу імпелерів, а тоді ще раз пірнув у кулястий ландшафт, який простягнувся піді мною. Довкола мене замиготів вогонь і сонце сонцеструма. Я злегка вдарився об корпус, відштовхнувся від нього, щоби змінити траєкторію, і побачив, як ліворуч від мене промайнув ще один постріл із сонцеструма. Миксем помітив кареру, який ненадовго притиснувся до заокругленої поверхні на схилі м'ятини. Я вже знав, що буде далі. Далі він один раз справно відштовхнеться ногами. І спуститься до мене на простій лінійній швидкості, стріляючи в польоті. Рано чи пізно він опиниться досить близько, щоб пропалити в костюмі кілька таких дірок, над якими не затягнеться полісплав. Я відскочив від іншої бульбашки, знову ідіотське падіння, знову майже влучний вогонь із сонцеструма. Я ще раз балансував імпелери, спробувавши перелетіти в тінь скупчення, і вимкнув тягу. Спробував намацати обіруч якусь зачіпку і схопився за один з барельєфних завитків який помітив раніше. Зупинився і розвернувся у пошуках карери. Ним і не пахло. Я відійшов від лінії прямої видимості. Я повернувся назад і з радістю проповз іще трохи довкола скупчення бульбашок. Трапився ще один барельєфний завиток, і я потягнувся донизу. Ох, чорт! Я тримався за крило марсіянина. На мить я завмер від шоку. За цей час я подумав, що це якась різьба на поверхню корпусу, і десь у глибині душі зрозумів, що помиляюся. Марсіанин померез криком. Його крила були відкинуті назад. Більша їхня частина втиснулася в поверхню корпусу. Стерчали вони лише біля скручених кінцівок і під вигнутим хребтом істоти, де й виходило їхнє мускулисте плетиво. Його голову спотворила мука. Дзьоб був роззявлений, люті очі скидалися на хвостат, як комети кулі з помитого гагату. Кігті однієї пазуристої кінцівки підняті над поверхнею корпусу. Загалом труб був укритий матеріалом корпусу, об який бився і в якому потонув. Я перевів погляд на поверхню перед собою, на розрізнені корлючки рельєфних деталей і нарешті зрозумів, на що дивлюся. Корпус довкола вмятаний з модуля. Весь його похирчастий простір був братською могилою, павутинням для багатьох тисяч марсіян, які всі до одного загинули, вкриті тими речовинами, що текли, пінились і виривалися тут, коли... коли що... Я був геть не здатен уявити собі характер цієї катастрофи. Я не міг уявити собі здатно на таке зброю. Обставини цього конфлікту двох цивілізацій, що випередили побудовану сміттярами Міні-Імперію людства настільки, наскільки ми випередили Мартинів, чиїми трупами була захарашена вода довкола Заобервіля. Я не розумів, як це могло статися. Я лише бачив результати. Я лише бачив мертвих. Нічого ніколи не змінюється. Та сама фігня відбувається навіть за 150 світлових років від домівки. Це, в очевидячки, якась срана універсальна константа. Граната відскочила від іншого загрузлого в корпус марсіянина за 10 метрів від мене, гайнула вгору і вибухнула. Я відкотився від вибухової хвилі. Трохи ударів по моїй спині та один пекучий укол під плече. Падіння тиску. Барабанні перетинки мені наче проштрикнули ножем. Я закричав. Ну його нахрінь. Я завів імпелери і вилетів із укриття під скупченням бульбашок, не знаючи, що я зроблю, а тоді зрозумів, що робити. Менш ніж за 50 метрів від мене, просто лзнула в повітрі Карера на постать. Я побачив вогонь сонсиструма, перекинувся на спину і пірнув просто в бік виходу зі стикувального модуля. Мене наздогнав майже веселий голос Карери. «Куди це ти зібрався, ковачу? Біля моєї спини щось вибухнуло, і в імпелерів вимкнулася тяга. Спину обпалило жаром. Карера та його сранні навички вакуумного командос. Але з залишковою швидкістю та ще, мабуть, дрібкою талану старства духів, випрошеного умстивого духа Генда, він же все-таки тебе застрелив, мате, ти ж прокляв цього Євенюка. Просто, щоб задобрити долю, Янавський спробився крізь атмосферні перегородки стикувального модуля, відчув, як мене тягне додолу сила тяжіння і врізався у складену з товстих змій відгороджувальну стіну, відскочив від неї раптово приголомшений важкістю гравітаційного поля, і гепнувся на палубу на крилах із диму та вогню, що тягнулися від розтрощеної імпелерної рами. Одну довгу мить я нерухомо пролежав в пустотілі тиші модуля. А тоді, не звідки, почув у шоломі дивне булькотіння. Лише за кілька секунд до мене дійшло, що я сміюся. Вставай таке ще. Вітану тебе. Він так само може тебе вбити тут. Так, вставай. Я витягнув руку і спробував підвестися з упорою. Рука виявилася не та. В мобі-костюмі мляво зігнувся зламаний ліктьовий суглоб. З мученими м'язами та сухожиллями пробіг біль. Я відкотився, важко дихаючи, і спробував другою рукою. Вже краще. Мобі-костюм трохи захрипів, і з ним явно щось було не так. Але допоміг мені підвестися. Тепер скинути уламки зі своєї спини. Аварійний випуск ще так-сяк працював. Я остаточно піднявся, але сонце струм застряг у рамі, а витягнути його за трус виявилося неможливо. Я якусь ететерійлу мить смикав його, а тоді махнув рукою, відчепив прив'язь і нагнувся, щоби звільнити зброю з іншого боку. «Гара-ко-вачу!» Карерангулос заглушували завади внутрішньої конструкції. «Якщо ц... а ти... овів...» Він ішов за мною. Сонце-струм застряг. Покинь його. А стріляти в нього з пістолета у полісплаві. «Зброя – це продовження тіла!» Заволала розлючена Віржинія від Аура у мене в голові. Вбивайте та руйнуєте ви. Ви, єдине ціле, що зі зброєю, що без. Кидайте її. Раз, Віржиня. Я трохи гиготнув. Як скажеш. Я почим тікував, ховаючись до оточеного отвірком виходу з модуля і витягнув із кубури інтерфейсний пістолет. По всьому модулю лежало в ящиках і стосах обладнання клину. Локаторний маячок, безцеремонно викинутий, досі ввімкнений у режимі готовності. Мабуть. Так його залишив Карера. Неподалік трохи відкритий ящик, з якого визирали частини розібраного гранатомета Філіпс. У деталях цієї сцени відчувався поспіх, але це був армійський поспіх. Керована швидкість. Компетентність у бою. Людина за своєю роботою. Карера був у своїй стихії. Таку, анувела щоб тебе. До наступної камери. Марсіанські машини заворушилися, наїжачилися, а тоді з бурмотінням похмуро відсунулися від мене. Я прошкотильав повз них. Ідучи за намальованими стрілками, ніби не йде за стрілками. За першою ж можливістю я чкорнув наліво і кинувся в коридор, яким наша експедиція ще не ходила. За мною прочовгала кілька кроків якась машина, а тоді пішла назад. Мені здалося, що я почув якийсь рух за собою і над собою. Тримкий погляд у затінений простір угорі. Абсурд. Опануй себе, Таку, це мед. Ти прийняв за багато метею, тепер у тебе галюцинації. Ще камери, образи яких перетинались, і завжди простір угорі. Я суворо заборонив собі підіймати погляд. Біль від гранатних осколків у нозі та плечі починав проникати крізь хімічну броню-тетрамету, пробуджуючи відгумін у понівиченій лівиці та розтрощеному суглобі правого ліктя. Від моєї колишньої несамовитої енергії залишилося тільки бентежне відчуття швидкості та хвилі непоясненої веселості, що мало не виривалися з мене хихотінням. У цьому стані я пробрався у вузьку зачинену камеру, Розвернувся й опинився лицем до лиця зі своїм останнім марсіянином. Муміфіковані мембрани крил огортали його кисляве тіло, а сама істота сиділа навпочепки на низькому насісті. Його довгий череп нависав над грудьми, приховуючи світлову залозу. Його очі були заплющені. Він підняв зьоб і подивився на мене. «Ні, не було б він такого». Я хитнув головою, підібрався до трупа і витріщився на нього. Навіть звідки виникло бажання погладити довгий кістяний гребінь на його потилиці. Я тут просто трохи посиджу. Пообіцяв я, притлумивши черговий смішок. Тихенько, всього пару годин. Більш нічого мені не треба. Я опустився на підлогу, спершись на неушкоджену руку, і притулився до похилої стіни за нами, вчепившись в інтерфейсний пістолет, як у талісман. Моє тіло перетворилося на тепле переплетення обм'яклих канатів у клітці мобікостюма, зібрання м'яких тканин, що злегка тремтіло і втратило силу волі, здатно оживити його екзоскелет. Мій погляд ненароком перейшов на темний простір у горі камери, і мені ненадовго здалося, ніби я бачу там змахи блідих крил, що намагаються втекти з вигнутих стін. Втім, якоїсь миті я звернув увагу на те, що вони у мене в голові, бо я відчував, як вони, тоненькі, мов папір, м'яко торкаються мого черепа зсередини. Легенько, але боляче, шкрябуючи зсередини мої очі, та потроху затуляючи мені поле зору. Світло, темно, світло, темно, світло, темно, темно, темно. А тоді дедалі вище тоненьке скорботне вещання. Прокинься, ковачу. Голос був лагідний, а ще щастицяло мене в руку. Очі в мене наче склеїлися. Я підняв одну руку, і моя долоня наштовхнулася на гладенький вигін лицевого щитка. Прокинься, вже не так лагідно. Зі мною в тоні в моїх нервах з'явилося трохи адреналіну. Я енергійно закліпав і зосередився. Марсіанин досі був на місці, я не брешу так, але його труп мені застувала постать у полісплавному костюмі, що стояла на безпечній відстані від мене за 3-4 метри, насторожено тримаючи сонце струм. Знову почалося тицяня в руку. Я підняв шолом і поглянув униз. Одна з марсіанських машин гладила мені рукавичку низкою тендітних на вигляд рецепторів. Я відпихнув її. Вона, защебетавши, Відступила на пару кроків, а тоді спокійно повернулася, принюхуючись. Карера засміявся. У приймачі шолома цей сміх прозвучав аж надто голосно. Мені здалося, ніби невгамовні крила якимось робом спорожнили мою голову зсередини, через що весь мій череп став майже таким самокрихким, як муміфіковані рештки, з якими я ділив камеру. «Саме так! Ця хреновина привела мене до тебе, уявляєш? Дуже помічна тваринка!» Тут розсміявся і я сам. Зреагувати на це інакше здавалося недоречним. За мною засміяв і командир Клину. Піднявши інтерфейсний пістолет у лівій руці, він засміявся ще голосніше. «Ти збирався вбити мене цим?» Сумніваюся. Ми обидва урвали сміх. Піднявся його лицевий щиток, і на мене поглянули згори вниз його втомлені очі. Я подумав, що навіть не стеження за мною серед марсіанської архітектури вийшло для нього не надто веселим. Я один раз зігнув долоню, сподіваючись, що пістолет Ломанако може й не бути персонально закодованим і що його може притягувати до себе будь-яка ручна пластина клину. Карера помітив цей рух і хитнув головою, кинув зброю мені на коліна. Це одно не заряджений. Тримайся за нього, якщо хочеш. Декому краще помирати, міцно тримаючи вогнепальну зброю, це наче якось допомагає на сам кінець. Гадай, вона щось замінює материнську руку, власний прутень. Хочеш підвестися перед смертю? Ні, тихо відповів я. Відкрити шолом? Навіщо? Просто даю тобі вибір, Айзеку. Я прокашлявся, намагаючись позбутися в горлі чогось схожого на сітку з ржавого дроту. В мене виривалися слова. Рапто мені здалося, що сказати їх дуже важливо. Айзеку, вибач. Правильно, і за що? Це прийняло мене як сильне бажання плакати. Як те відчуття втрати, від якого хотілося ридати по пововчі, яке стиснуло мені горлянку з загибелю Ломонако так хок. «Добре», – просто сказав він, – «але трохи запізно». «Бачив, що стоїть позаду тебе, Айзеку». «Так, вона вражає, але дуже не живе. А привидів я не бачив». Він зачекав. «Тобі є що сказати?» – я хитнув головою. Він підняв сонце струм. «Це за моїх убитих людей», – сказав він. «Поглянь на цю хрінь!» – крикнув я з надзвичайно переконливою інтонацією посланця. І він усього на частку секунди трохи повернув голову. Я підскочив на підлозі, зігнувся в мові костюмі, жбурнув інтерфейсний пістолет, під його піднятий лицевий щиток і атакував його знизу. Жалюгідні крихти удачі, відхід після тетрамету та моя бойова рівновага посланця дедалі слабша. Це все, що в мене лишалося, і я скористався ним, вишкіривши зуби та подолавши простір між нами. Затріщав сонце струм і влучив у те місце, з якого я втік. Можливо, річ була у крику, що відвернув його увагу. Можливо, в пістолеті, що полетів йому в лице. А можливо, лише в уже звичному, загальному враженні, ніби все скінчилося. Коли я вдарив його, він невпевнено позадкував, а я затиснув сонце струм між нашими тілами. Карера плавно перейшов у бойовий блок із дзюдо, який збив без ніг противника без броні. Я втримався завдяки краденій силі костюма Ломонако. Ще два хистких кроки назад, і ми разом врізалися в муміфікований труп марсіянина. Рама похилилася та обвалилася. Ми перекинулися на неї, як клоуни, послезнувшись і незграбно спробувавши підвестися. Труп розпався, вибухнувши довкола нас хмаринкою блідопомаранчевого пороху. Вибач, як шкіра облізе, сам перед собою вбачатимешся. Карера з піднятим лицевим щитком і збитим диханням певно вдихнув повні легені цієї фігні. Також вона осіла в нього на очах, і оголені шкірі обличчя. Карера відчув, як вона в них в'їдається, і вперше зойкнув. А далі заволав. Він незграбно відійшов від мене, і сонцеструм упав на палубу. Карера підняв руки і почав терти ними обличчя. Мабуть, так він тільки ще сильніше втирав порох у тканину, яку той розчиняв. Із нього вирвався гортанний крик, а між пальцями та на долонях у нього почала утворюватися блідо-червона піна. Далі порох, напевно, частково роз'їв йому голосові зв'язки, тому що крики вщухли, перейшовши у щось подібне на звук, який видає несправна каналізація. З цим звуком він і впав на підлогу, хапаючись за обличчя, так, наче міг якось утримати його на місці. А з його роз'їдених легень тим часом виривалися щільні згустки крові та тканини. Коли я дістався сонцеструма і повернувся, ставши з ним над карерою, то й вже тонув у власній крові. Його тіло під полісплавом задрижало, вйшовши в шоковий стан. Вибач. Я приставив ствол зброї до рук, які приховували його напівроздоплене обличчя, і натиснув на спусковий гачок.